نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله سومد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفواً احد بسم الله الرحمن الرحيم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 مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ زمائیں عزت حاضرین و مسلمانانو مشرانو و کشرانو خصوصا علماء کرام تاوستا چه از دی شورو نمخ کے حاجی سیب دی اوئی کم پس منظر ذکر کنو آتاوست داغی نواقفی اوتاو سب منگا اراغوختیو اللہ رب العزت دی دا سی مجلسونا ہمیشا آز منگ نصیبہ کې منګا او تاسو د الله د کتاب یا ویناک ویای اورو د دینه بهترین مجلس ا دنیا کې بل نشتا ز مولانا عبدالرحمن صاحب چپکمو الفاظ او تعریف کیږي نو مخا مخنه تعریف پکار دی او نو خو ځسرب دم روان چې دیو کتاب سمرا لویہ مرتبه او داغ کتاب تات تا چا تعلیم در کا نو داغ د دا غیب مناسب وزن او طول پکار دی د قران کریم نو لویہ مرتبه دنیا کې د او کتاب نشته او داغ کتاب تعلیم چې څوک ور کوي داغی بارکه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشراف امتی حملت القرآن زماد امت معزز خلق شرافت والا خلق او عزتمن خلق اها آغا دی چاچه قرآن را غسته ده علماء کرام خصوصا مولانا عبدالوکیل صاحب دی او ما بگا دوی تا صحاب سره بل خبره د پارادیس سره سوال جواب او ما دي ته په ټيليفون باندې مایک ختم تاسو کو دا وډه راغی داغه وجه دا دا چې مشران یو ځای کې ناستې او کشر ختم کین او خپل ځان ډېر سمناسب غونټه لګي چې کوم کې د ملګرو او د اجی صاحب د دی دیدارنګ د عبدالرحمن صاحب دی د یم بیګاوي چې ندا تاسو خپل کوئی مختصر انداز کې چې هغه ترستو اوسه بیان تا ټیم ډېر پاتې شي زه یو څو خبرلو اند کوم سوره اخلاص د レイ فبرکه د مفسرین د و قوله دی یو قوله مفسرین دا لري چې دا صورت مدني دی او دیم قوله د مفسرین دا ده چې دا سوره سوره مکی دی او کم مفسرین چھ ترجیح ورکی ناغی دا تصریح کرده دا چھ سی خبر ادا دا چھ دا صورت مکی،, مکی دے ترتیب دو قرآن کریم کی یاو سل دو دے پس دو صور اللہابنا او ترتیب دو نزول کے دو اشتم لمبر دے نازل شو دے پس دو الناس ناسنا عربت دما قبل صورت سرا اوا زه ده چې په کومه مساله باندې بایکاټ شو قول یا ايها الكافرون کافر یو تربت او مسلمان بل تربت اگر زیدلو نو اغه دا مساله وا قل هو الله احد په کومه مساله چې د الله امداد راتاو غلبر اتلا او د الله نصرت آ شامل الهال ګرځیدو هغه د مسلاوات چې قوله هو الله احد په کومه مسلا چې ابو لهب یو معزز او اشرف شمار لکی دو او هغه په تباشو داغي مسلې د انکار د وجینا سره د دینا چې هغه ډیر معزز خاندان کې وو او د نبی عليه الصلاۃ والسلام آپ دې انکار چې دې نه انکار کلو او الله ذلیل او رسوا ګرځول نو هغه دا مسالہ کوم چې سورہ اخلاص کې ذکر دی کالا چې دا مسالہ ذکر کې نبی یاد دې مساله حفاظت پکار دی داغي مساله د حفاظت د فارا به تورې تتما د اخرت دوه سوراتونه راړي چودالو یا خزانه دا شروع او قران هغه په دغه مساله باندې وا چې کم سوره اخلاص کې ذکر دا اختتام په دغه مساله باندې راغ او د دې د مسلې د حفاظت لپاره الله رب العزت بیا دو دا دوه سورته راولېګل داوا د سورته ا اسباد دیوالی او اسباد د توحید د الله رب العزت تالا ی کیو دے ذات او صفاتو کې شریک او سانی د باری تعالی نشتا برخیدار د الله نشتا حصدار د الله نشتا او بیا خلاصه د صورت نو پنځه خبرې دي فضیلت دې صورت علما کرام روایت را نقل کئ امام بخاری رحم الله بل صحیح بخاری کې امام احمد ابن حنبل رحم الله فل مسند کې دارنګ امام مالک رحم الله فل موطاع کې روایت را نقل کوي دا ټول حافظ ابن کثیر او دارنګ ابن جریر طبری رحمهم الله دوی دا روایت را نقل کوي ابو سعید خدری رضی الله تعالی او طالبان دي شیاغوی نبی علیہ الصلات والسلام بووی والذی نفسی بيدیه انها لتادل ثلث القران زما ده پا آزاد باندې قسم می دچا په قبضه او اختیار کې چې زما ساده انها لتادل ثلث القران یقینا دا سوره اخلاص د قران د درې می حصے دا برابر ده علماء کرام وجوی دا د دری میسی سه برابر ولید دا د دری میسی سه برابر ذکره چې قرآنی کریم کې یو طرف تا درې سيزونه چې کرکې غټ غټ یو اره کې اس باد دوحدانیت او د توحید د الله چې لای کیو د ذات او صفاتو کې دويما مساله چې غي کې ذکر کیږي نو هغه دا چې اس باد د آخرت چې د مرګ نه بعد یو ورځ دا سرار روانه ده دا اخیرت را روان دا پاغی که بیا خلق تمام انسانان او پیریان جوندی کی او حساب و کتاب بی آغا ازباد کی او دویم ازباد چی کی گی درم نو آگ کے فید دا افعالو دا عبادو دا اعمالو دا عبادو چه دا بندگان و آمال سنگ او سنگ بنی ذکار کے فید ہر آمال چی دی حافظ ابن قیم رحم اللہ آز کر کئی اغا سکے اوې هر یو فیل چې ده اگر کاډیر وړوکې وليني داغه بارکه وا په دوو سيزونو باندې تاسو کې گله ما فعلتا وكيف فعلتا دا کار دی ولې او کاو څنګه د کو چکو دین په دې دی کې طریقه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سوا کیفیه افعال دا د دا عبادو د اعمال د عبادو عادي صورت کې الله ذکر کوي دا قران کې ذکر کوي نو دا درو سيزونو چې کم بنیا دي شه او چې از بعد الله د وحدانيته هغه الله دی صورت کې ذکر کړه دی او خه اکملې طریقه سره ذکر کړه دی نو زکه دا سلولس القران برابر ده دغه د مسل یو روایت امام مسلم خپل صحیح مسلم کراړي دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه په روایت باندې او دا غا روایت بیا امام ترمذی راي مولا خپل کتاب کې نقل کړل دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا 아이 کدا روایت دا سه الفاظ راضي انها لا تدل ثلث القران دا صورت یقینی خبره دا چې د قران د درې می سه برابر ده ذکر غا د درې وسونه یو غټه خبره درو خبره نه غټه خبره الله دې صورت کې ذکر کړي یا فوج جرنل علماء کرام دا داس نقل کوي خپل کتابونو کې یا پوځی جرنل دی د نبی علی صلوات و سلام او آ پوځی جرنل دا سورۃ حرف ا دبل سورۃ سراو زم کا او د سورہ پاتینا پستو وی دا لازمی وی اوی شکایت وک او نبی علی صلوات اغه نه تپوس اول وی تو علی دا کین وی زره دی سورۃ سرمین کوم د سورہ اخلاص او اته وی اغیر علی النبی علیہ الصلات والسلام ته خبر او کلاوی من غغنه تاسو کو او غداوی نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر ورکیدل را چې ان الله یحب الله د سرامینه کئ د دې صورت سرامینه دانو الله د سرامینه کئ دا ول دومره لوی عظیم صورت ده زکه دې ک لوی عظیما مساله دا امتیاز د صورت په دې باندې ده سورت ممتاز ده پدی باندې چې پدی صورت کې الله رب له ذات رد کيده تمام فرق باطله د تمام فرق باطل رد دے پدی صورت کې چې کم خلق عاده الله د وحدانیت منکر ګرځیدلو کسمه کسم خلقو داغه ټول فرق باطل او رد الله پدی سورت کې پدی مختصر الفاظ زبان نه کئي الله وي قل هو الله احد قل اوایا اے جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان ان کا بر ملا ہوا او اعلان داسے فذ دع بما تؤمر نبی علیہ الصلات والسلام وا ما هو علی الغیب بزنین بخول نبی علیہ الصلات والسلام بیان کے کلم نہ دے دارنگے ولے کو چا تا امر پدی باندیو چی فذ دا مسئله دا سه غوسه غوسه ذکر کا صفا صفا ذکر کا چې بالکل ټڼي وڼي لاړشي او هر څه جدا جدا شي او خواندم دا څه کوي خواندا څه کوي چې مسئله غوسه غوسه ذکر شي نو مازه کوي او دا صفت الله جماعت ارشاد توحید و سنت الله دې له نصیبه ګرځولې سر 2000 اوشنشن داګه نور سو کینو کای و په الحمدلله مله داګه چل ناراضیو نه کړل خدای راولي کټوله دنیا خافه نو خفد شي الله دې زمون ناراض شي زمون رضا د الله پکار دا او الله دې دا زمون نصیبا وګرځي قل هو الله احد اعلانو کا او کل مخ کراړي دې اشاره دا شه دا اعلان د الله احد د نبي عليه صلوات و سلام خپل نه ده دا د الله رب العزت پا مربان دي قل وایا اے محبوب الله احد چې الله دې یک یو الله یک یو د آیات کریمه اول کې هغه اوله خبره چې الله یک یو دی ذات کی یو نو صفاتو دے کے سانی نو کی یو دی ذات کې برخدار دار ثاني نشټره نو صفاتو کې نشټره اس یو صفت د باری تعالی کې څوک شریف نشټه او په دې لمبي آیات کریمه کې رب کی کائنات دریغه قسم مخل کو ته اشاره کوي دنیا کې یو خلک عارفه مقربين دي مقربين لکه شواذا صدیقين او, او انبيای کرام چې هغه ته هر یو شینا د الله وحدانیت اثر ګندوي هر یو شی چې هغه پستر ګواندي ویني پاغای باندې داغای پاغا قوت ابهیمیا باندې قوت ملک ملکیت ملک ملک بلکل غالب غرزه دلای او اغه تا هر اغه شهوات اغه بالکل ختم شوه او هر یوشي کې بس دا الله رب العزت رضالټي او د هر یوشنه دا الله په وحدانيت او د الله په وجود استدلال کوي نو په هو سرا اغه خلکو ته اشاره وا چې هوې ذکر کا نو بس اغه تصرف صرف لفظ هوا هم کافی چې بس آو ارس چې دی نو دا د الله رب العزت دا مطلب نه دی گنه چه بس هر سالله دلکسن چه چې حلولیه و مسلح کو آو وحدتو الوجود والا دو وحدتو الوجود والا چې کم مسلح کو یو خدا ری چه تاویلات که چه یراو ای ارسو یو دنو بیاوی لخفیج وڑن ٹک ده چه تاویل چه و کخخبر ده خسل داوائی چې بس راغی نا راغی نا کیمو او ای مشتبه لفظ کنه مشتبه الفاظ تسو چه آو آغا نا خوچ آغای ست گوری مقربین آب ګورې نو الله په وهدانیت داغې نه ذبات کوي او دا تصرف لبزی وواام کای غې ته اشاره شوه نو دویم خلکو چې او ساحو ابرار صحابلوین غ ته قوتې بهیمیت او ملکییت بلکل برابر ګځې نو چې برابر ګځې نو لبې الله سره غې را شو چې ګوره خبردار الله موجود دی او شت ندا غی آقا ختم شو او آقا اللہ تا توجو پیدا شوا دریم scenes آقا خلقو چه آقای باندی بہیمیت او آقا دا حیوان توب اغا صفات هغه غالب گرزی د دا حیوان آقا صفات هغه پی غالب گرزی دلو آو دا انسانیت اغا... اغا صفات آقا ختم شوی و حیوان گرزی دلو حیوان گرزی دلو نو غې ختم شوو د انسانیت آصفافت او غ کله سرخ خته او ګټی کله احجارو ته نو کله اشجارو ته کله ګټی نو کله قبرتا کله پیرو کله فقیر نو کله مړه او کله ژوندي ته هغې ته ګورستاسو د طرقه بلکلغلله الله اهد الله یک یو د په زاد کې نو په صفاتو کیم او دی کې رد دی په دغه یو ټ کې د هد کې په تمام مشرقی نوبانې الله احد اغاث سو قسمو بیاونو دونو لاګمنګا تاسو اصول کې به ویلو قران چې موږ تاسو کولا وی نا و تاسو مولایسه ویلي چې مشرکین ګن اقسامو یو مشرکین بلای بعد صالحین ا مشرکین چې اګید الله سره نیکان بندگان ای صدر او برخیدار ګرځولو نا هم مشرکین او دا قسم مشرکین هم پنن زمانہ کې ګن اغرض چې څنګه نبی عليه صلوات و سلام ویلو نبی عليه صلوات و سلام چې تا صبح یوزل د پخوانو خلکو په طریقو او دای په جالتون باندې بیا روانې گی لاترکبون نصنن من کان قبلکم دای باندې په با بیا نو غینو بیاینه دا مشرکین نن زمانه کې مډیر دی او دای خلاصه دا و چې کله یو نیک انسان اغای کې مرشد اغای په خیال چې با غنه یا یو پیغمبر به وفات شو نو جوان کې داغه مسلکونه من نه لاله کین داغه د وفات نه بعد داغه قبر هغه د سجدو او د نظر د منختو د نیاز ځایو ګرځو دا ډیر دی جگړې به شروع دی جگړې او يره مړي جوان دي دی وای دای دې دی سګاراز دي د مړو جوانونو د غریبانو صرف دا غاراز دي چې اکم او شرکيات کل لاره دو لارادو کې لاراجوړه شو خلک دوکا کې مړی مړی یو مل ژوند دی ژوند دی دا او دا مړی وي اورز ژوند دی کې او دا ټول ژوند دی وي اورز مړی دا بس د قران خلاص سره داله دا ونی راغلی مړی ژوند دی خپل له او نورم له ونی دا صرف دیته دلار بیا وای آ مشرکین بیلایاد السالین اغی تصرفات ثابت کړو آ اشرف تصرف کې مفتلاو نو د دې زماني مشرکین ومئی ستاسو دی علاقین او کتاب لیکل شو او پاره کې وی دلته لیکل شو نداول حق نداء الحق شایکلو دلته کې هغه اوسم پروته خرسيږي پاره کې وی دل لري نه اوري او دل لري نه را سيومم دا دوم که یو تصرفات ولا ثابت ثابت دا هغه یمینو د یمې دارنګ مشرکین بلاواد سوالین شابیا هغه نه کانو بندګانو انبيو او اولیاء الله ائلم د غيبم ثابت کاو نو استاد زده الهاکی کتاب لیکل شو او پاغي کې از نومو او داغي کې لیکل وی وې زدا کلا خبره چیل مغیب اولیاء او انبییاء بلکې عام مؤمنان لا ثابت ته او استدلال کړو د احمد رضا خان بریلی د کتاب نه متعدل متعدی متحدون بس یو سيزوناو نو او دا علم غیب اولیاء او انبییاء او لا ثابت دارنګ هغه مشرکین بلای باد صالح غایبا بیا شرک فی دعا کې مفتلو نیکانو باندې غانته چغیواله او ستاسو د علاقې نه یو کتاب شو دلتنه سم ستاسو ټوله علاقې خو تاسو تلګ ډیر نس دک داوام غره دا نه چتازت سبادو غا نه ها دا ټول یو علاقې خو تاسو تلګ نس دیو نو میو البصائر 파غه کې صفاد ویلو چم او لیا او ترا مدد شویلشه بلکه دای ویلو چې قول القائل یا رسول الله و یا محمد به طریق الاستعانه جایز قول د یوچا قول القائل د وین کې چې نبی আলাইহ السلام تو یا رسول الله و یا محمد او دا په مینا نه وي په طریق د استعانت و چې را رسیم دات کین وای جایزن دا مجاز دی الله کړه چا جایز کړه هیڅ چا نه جایز کړه مذائب عباوات ناروا و, و حراموه قرآن و تناروا و اياكا نعبدو و اياكا نستاين قرآن و تحراموه توت روا و تناروا درزام جو درنگ دوا مشرقين بالعباد سوالهين نظر او منخته صفات نور چکم دولوهیت عاد الله سره مختصو بغير داس باب و یارا بغير داس باب و منه مینادلوهیت دا چر سره الله سره کېدل هغه ټول مخلوق لار ورکړو ورکړو هغه مشرکین دلتام شه دی علاقه کې دا کتاب کې لیکي چې دا آدم علی السلام قبر تا سجده کو اوسم اوشي نو دارواد زک آدم علی السلام او انبیا په قبرونو کې ژوند دي ما مکه وکنه د غریبانو د ژوندو ژوندونه کار دا جوړ کړی چې موږ لبیا سدیک دا رنگه از خیر او نداء الحق دا رنگه البصائر کې نظر د غیر الله جایز کړی دی چداده غیر الله پونم باندې نو نظر خو عبادتو اذ الله پونم و وای منخته او زمم تمام کتابونه ذکر کوي چداده غیر پونم باندې حرام او ناروا دي اروا کړو دي نو هغه ټیم کې مشرکین بلا عبادت صالحین فل لفظ احد کې پاغي باندې رات شو چې الله یک یو دي نیکان بندگان انبیاء اولیاء د الله سراش شریک او برخیدار شرم نشي کړي قل هو الله واحد دارنګې پر لفظ احد کې ارادو په مشرکین بل ملائکه خلق چې اغه ای اغ خلق چې اغه ای ملائکه د الله سره برخه دار او یې صدر ګرځولوی ملائک را رسي پای پا باندې مرتشو چې چردا سندا الله یک یو د فزات او صفاتو کې او, او, او د شرک دا په فلسفو کې ډېر زیات او, او, او فلسفو دا عام طور سره دا بیا کم دنو دي کې مبتلا او دارنګي مشرکین مکه اغه پدې کې مقتلو الله وي الله احد دارنګي پدې کې رد شو په مشرکین بلای واج صالحین باندې ا مشرکین بل مشرکین بل جن ا خلق چې یې پر یاندل لسرا الله ا خلق چې یې پر یاندل لسرا یې صدر ګرځولیو او پیریان د الله سره یې صدر ګرځول او دا پیریان عالم الغیب دی وراراسیم سیم دونه کوي اوس هم دا ډیر دی چاره د تاسو وګورئ نو بس یو ځای کې چې تا کیندل راوتی یا کیندل او اې د پیریان د سره پیریان د پیریانې تابې کړې دي هلان کې روایت کراځي نبی علی صلاتو السلام نه حضرات ته پوسو شو حاضرات مانه جنات تابې کول او حاضرول نبی علی السلام یې شیطانۍ عمل له ښه په څشت کې نه او بیا پیریان وانتانه چاصه پټ کړی دی او ته کمزایکه غلا شوی دا دناستی الګا پیریان ته صفه ته دا لو کانو یو یعلمون الغیب ما लबسو فی العذاب الموین ایه د غیب نو دي خبر وله قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله په غیب باندې عالم د زما کې او د اسمان چې سګیب نو دي پټ دي زمنګ عالم صرف او صرف کیو الله دی بل سوبنيش ته عالم الغیب یکیو الله نو او دا داوسوم ډیر زیات دی پیریان باندې کډ راو خل غلا معلومه شیدبه باندې پیریان دی یا په نوکه قتل کوي یا چې کوم دنو بیا لړ شنو په دیوال باندې سلور ګټه کر خراقاږي نو ماشوم را وليا و تا و دري و یا شدا وایا نیا چې دنو پما خو لا سشوا چې یو تا ته سخکارو شو کارو نو شو یو توره کپلا و چې ټول هغه مشرکين مکه او آره مشرکین بل جنو سم پادې شو کې رد پا مشرکین مشرکین بالکواکب باندے اغا مشرکین شای استور نور اوس پغمید الله سره برخی دار او صدار صدر گر زولیو پاوی رده او اغیله دا اختیارات ور کړو د تصرف او د دا بلنی دارنګ دایلم و غیر اختیارات ورکلو کړو د نظر مانختی دا اغی دا اغیل مستحق ګرنلی نو پاوی باند ر چھوسم دا ډیر دی داوسم ډیر زیات دی ستاس او اخبارات د دینه ډکی ډک ڈک نمنګ اوستا سود ملک اخبارات يه اپ تا كې څنګه گزريږي دا ټول د مشرکین بلکواکیب دي دا په بسنګ تیریږي او بیا دې بور شتچراجن تابا دا کوي چې دې بور شتچراجن دا وکي دا غو مشرکین بلکواکیب هغه پاتیشي دوه سم او دا ارز بسنګ تیریږي او دا په بسنګ تیریږي علاکدا نحسد او نه یک بختیدار کم زين رسول قل هو الله احد الله سماد الله احد دارنگ پا لبز احد که رد شو پا پلاسفاو بانده او اس بات دا توحید دا تمامو مراتبو ده رد شو پا پلاسفاو چا غی اللہ سر برخیدار گرزولو منکرو د توحید فی وجوب الوجودنا اللہ مخکناو پا اللہ زوان ندر آغل مخکناو او امیشب اللہوی دا تمام دنیا به بیورس پناکیگی توحید فی وجوب الوجود پلاسفا دوارو ترپینو کی منکروو اغه چکم دین او حیوله او اختراعی سیزونه ولا جوړ کړي او اختراعی تقسیمات یو چکم دین تقدم ذاتی دیو تقدم زماني دی لپاره تقسیم دی اختراعی د زاند جوړ کړه لري دا کوم زانه جوړ کړه اغه او بیا اغه حیوله چې عدد هر صدام مخه نه پیدا واه و سړيه بدیع السماوات والارض الله دا هر صد بنقشي سمنو او الله پیدا کړی دارنګ کان الله ولم یکم معه الحديث د بخاری دے الله هو او د الله سره ایس یو شینو نو دارانګه پلاسې پوهې وې د ازمکا اسمان دا کون او فساد دا اسمان نه قبل یو دا دک سلسله بروان دوانه جاری وې پدی باندیم اراد دارانګه ا دا, دا بپناکی کی دار سخه قران وای کل شینا علی الا وجهه هر صبا ختمی کی ذات د الله بابا کی دارانګه قران کریم وای كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هر سيطر في ديزم كده آبا پاني كي انبیاه بانده مرگرازي خوا تاولياء مرگرازي دا خبر غلط دا بلکه انكار دا قرآن دا چه سوك وي انبیاه الله لا يموتون او دا ديرو لكي لكي لكي لكي وي انبیاه الله لا يموتون دا رنگ دا لكي لكي وي اولياء الله لا يموتون اولياء او انبیاه نمري گي بل ينتقلون من دار الفناء الى دار البقاء د دا دار الفناء و لړ شي دار البقاء دلکه د نړۍ دا ته چایل چلای موت انکار د قران دی كل نفس ذائقه الموت هر یو نفس دی وان دیو مرگ رازیو او د سکون کې د مرګ دی ها برزخ کې ژوند عام ټول منو دغه نه چا منکار نه کوي د قران کریم ګن نصوص په دی باندې شایدي چې قبر کې عذاب او قبر کې نعمتونه کم ځای کی دي الله ته کیفیت معلوم دی لیکن دا برحق یو د دی دین انکار انکار کفر ده لیکن بدن د قیامت نمخ کې ژوندې غنل دام انکار د قران ده بدن د قیامت نمخ کې دا څنګه ژوندې کېږي څنګه دنیا کې او قطعا ژوندې کېږي حافظ ابن قیم رحم الله او ذکر کې کتاب الروح کې اوې کنیامتو نا عذابون د قبر وای بالکل شته لیکن تعلق مو شته خدای رد او اعاده او تعلق دا د برزخ تعلق ده لا توجب حیات البدن قبل یوم القیامه د قیامت نمخ کی دا بدن ن دی کی دغه خبره مولا علی قاری رحم الله د فقه اکبر شرحه کې کړه دا اغه دا وایي چې د قیامت نمخ کې بدن نه دی کی او دغه خبره ابن ابی الیس حنفی رحمه الله کړه دا چې د قیامت نمخ کې بدن نه ژوند دی کی نو توحید فی وجو وجود بل وجود نا فلسفه انکار دارنگ توحید فی الخالقیت والربوبیت چې د هر څ خالق صرف او صرف یو الله ده د هر څ مربي یو الله ده فلسفه دینا منکرو اغه وې الواحد لا یستر منه الا الواحد بس یو الله ده یو شی پیدا کولې ژوند خو شنو شي پیدا کو نو بیا ال نو عقل فاعل خالق درسو ګرځو د ځانې تقسیمول کاقل فاله لسملايك من النور نمان نو اغه د دینمونکي رو خالق اغه ته وي دارنګ منکرو منونکي رو توحيد فی تدبیر والتصرفنا دا که تصرفات خو اغه ثابتول عقل لفعل وی دا سدای کی دای عقل له معنی وملک ته او دا هر سکی او تصرفات کئ او الان که قران وی تصرفات پس مکه آسمان ک دا صرف یک یو الله ک یدبر الامر منا سمایه الالارض هیه ده زمک و ده آسمان طول تصرف هاد صرف او صرف اکیو اللا کهی دیکی اب دالان و غوثان شریک نیشتا خوا داخل کو ده زانه جوڑ کردی چه اب دالان دی و او غوثان دی و او دو نیم کلن دران دی وغی تصرف که لکن نیمشتی و نی دوشتی و نی دو نیمشته. دارنگه توحید فی الالهیۃ والمابودیہ فلاسفہ منکرو ذکر علی ہر ستخ کته شو شمس او قمر تا فلاسفہ سرخ کته شو داغین منکرو الان کہ د عبادت مستق الله و صرف او صرف یک یو الله ده او د عبادت تمام اقسام عبادت صرف دانه بس منز نہ رهبت خشیت مینا دا ټول دا الله دا الله صفات چیکم دی بغیر داس بابا و دا دا دا من د ولوی د الله سره دا یو کی والله سره کېبل چا سره وینکه دارنګ توحید بالاسماء او صفات پلاسفه او خود سره اسماء او صفات من الله بالکل نه منل لکنن سرا پاسماء او صفات او کې یو جنجال شورش یو طرف ته مبتدئين خو شان لګیا دي او کتابونه چا ته زړه ماړه ګور او را شروع دی چې دا الله صفات او اسماء د کتاب تل لازمي دي بلکل بېلکل صفاره کا نظریه چاویل لازمي دي او سخه لك را پاسېدل ناغي بالکل داغې تشبيه ور کول شروع کړو د مخلوق سره مخلوق سره په استوا عل عرش باندې مناظره شروع کړل دا کرد دا بدعتيانو د جانبين بدعتياندې الکه په استوا عل عرش کې مناظره د کم ځانکه خو بس امانه چې الله په عرش باندې ده او نور څه کندن بس د کیفیت کې کی ګوتې اصله چې کم نه نو دکوته او بیا را لل نو سخه په خبر کې مولاده خلک وته مجتهد وای آ وای شاول قران نو ور الله مرکد او ی دربدره د اوس پکې وایو احناف دا سه او احناف دا سه او کافرو دي مشرکتی دا سه دربدره جوایو هغه چه نو یو کې څټ کوي شاول قران او اشاره وایي کا و توحید په اسماء او صفات نو بیان کړي لکه ولی تا چ توحید په ان تا د شاول قران د وجہ په شاول <سؤال> قران نور نو ته توحید فل اسماء او د توحید فل اسماء صفات کتابونه شاول قران خلق دلور کرو. او اصول سنت کې شاول قران ذکر کوي چې د الله نمونه او د الله اسماء او د الله صفات نصب بتما ثابتل نفسه او نن فی ما نفع النفس الله چې ځال لس ثابت کړي دي مونږه الله ثابت او او الله چې ځال نه نه پکړي دي مونږه د الله نه نه پکاو ګم نشي الله بغیر د نسیانه بغیر د هیرې نه سکوت کړه نو موږ هم داینه سکوت کوو او د عقیده تمام آل سن... سنت والجماعه دغه فی دره پاس او صفات کی او د شوال قران نور مر لك لك لك لك. الله مرقد او واغه ټیم نکړه الله واحد کې رد تمام مشرکین الله الصمد دې ما جملل الله اره بنیازه صمد ګنی معنی راځي سچاب 27 معنی علماء د تفسیر د سومد کوي سو یا اوسودی نہ کاو ما یاو معنی د سومد لوغاوی معنی سومد پمانه د مقصود سومد یسمد معنی قصده یقصود په معنی رازی نو معنی سومد آغازات لوغاوی معنی سره چې مقصود ده هر چا وی او الله د تمام خلکو مقصود ده سو خواغه خلکو چې هغه خدا سره علماننه نه اغه کل انعام او غیانو ویانو چلا لمن خو اکثر مخلوق دا سه او چاغي الله من او دا الله د وجود کای دا الله د وجود کایلو دا غي بیا خپل خپل زبانونو کې چا ورته الله وي چا ورته خدا وي چا چا ورته پور مشیر وي چا ورته تین کری وي دا ر چا خپل خپل جواب اغه ولا دا ور خو الله اکثر خلکو منو نو دا چا الله مقصود او هغه چې کوم منکر د وجود د الله او دای خو سرین ایبرت ایله اعتبار نشته سره دویم لوګوی معنا د سومد اغا سومد پدی معنا باندې راځي سومد اغا غټي توي چې اغا غټا غټ غټ ویو د غرنا غټي نور رارغړي او اغیتا پنا اخلي وغه سران خلی نو ماناسو کتا باندې هر کس زوال راځي هر قسم مالات راځي نو پنا واخل الله تعالی لوی باندې او استلائی معنی غنی مفسرین وکړي یو مانا مفسرین دا کوي اسومد اس سید الذی یوسمد الی فی الحوائج عبد الله ابن عباس معنی کوي سومد هغه بادشاہ ته وي چې هغه ته په هوایجو کې आवाज او جړاو پر یاد کول شي سومد هغه بادشاہ دی دغه مانا ابن عابد علی ابن ابي طلحه عادم ابن عباس نن نقل کوي لګ الفاظ و فرق سروي اسومد السيد الذي كمل اف سدده سمد العربات شاه توي چې سردارۍ کې کمال او انتها تر رسیدلې ابن العماري رحمه الله هغه ذکر کوي واي اختلاف نشته په خبره کې چې د سمد آل لغت او آل اصطلاح دا معنی اغه استلا چې اسمدو الذي السيد الذي تصمد اليه الناس في امورهم وحوائجهم سمد العربات شاه توي چه تمام خلق وتا حوائج او امور کې جړاو پر یاد کړي مزیوت غراځي جړاو پر یاد وتا کړي دارنګ د دا سومد بله معناه او علماء کرام دا کوي ال باقی بعد با فنای الخلق سومد هغه مچ بادشاہ چې تمام مخلوق کلفانی شو ختم شین او هغه باقی پاتې وي دنیا به ختمېږي او دا اعتقاد د تمام خلکو دی ختمېږي با او الله با بیا م باقی پاتې بیا با الله دا تمام مخلوق بیا د قیامت پرځون ده کوي دارنګ به له معنا علماء کرام دا کوي اس سمد ادایم سمد هغه بادشاہ چې همیش او امیشا یا اس سمد بادشاہ الذي لا جوفلو سمد هغه بادشاہ ته چې دا خټه نیما نه خوراک ته محتاج نه وي او هو یطعم ولا یطعم الله تمام مخلوق لا خروزي ور کوي وما من دبا دب إل أرض إلا على الله رزقها روزي تمام مخلوق لور کوي او ان الله هو الرزاق ډېر روزي رسان روزي رسان اگر روزي هر چا لدا نه چته چکم ده داتا او روزی رسان چکم ده نو مخلوق ته وای نه داتا او روزي رسان فقط یکه ولاده نو الله روزی رسان هغه صرف او صرف یکه ولاه مختول لډوډي ور کوي خپل نه ده اس سما بلما کوي الذي يفعل معاشا صمد هغه بعد شتای چسی خوخینو هغه کی او د قرانم ذكر کړي لا يسأل عما يفعل الله چ سکینود الله نه سوکته پوس کوله نشته شو جتا پوسو کید الله نه نشته د الله نه سوکته پوس که اونګه دانا چتاه د قیامت پر رځ باندې سوخ هغه خلکو چېږي د دنیا کې وای قبرون والا چلال شي نوای منګه کلا دا ویلې چې قبرون والا خدایان دی مون چې منګه دی ته وونه دی خدای ته دا, دا دا بجاله کیدا بیا را ل استشفا من القبور پنچ پیران وای ده قبرونو شفاعت نمنی دا د دیو جنا د ال سنت والجماعت نه خارج دی وای پنچ پیران ب کو پرنه وین په اسلام او با شه لکه کو پرنه نمنی او کو پر خو راغل دی په دی باندې چې کوفر ب کې په توا غوت باندې سو خدا خلکو چاغي وی شفاعت د قبرونو نصرالل نعل توید قیامت پر ز باندې الان کده قبرونو علي شفاعته منشته امام ابن تیمیه چداغه بارکه مولا قاری وای داغه دا شاگرد او داغه بارکه وای کان نا من اکابر اهل سنت والجماعه دا اهل سنت والجماعه دا اکابرین نا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ داغه دا دوازه دا شاگرد دا دوازه اکابرین دا اهل سنت اا ذکر کای من جال بینه بین و, چا چی اللہ و بین الله واسطه شا چې دا الله د خپل مابین کې واسطې وغږولې چه د توامو دی بیا الله تو ی ادوهم اری توازن کی و اسالوهم الشفا او غینت شفا د غاری قبرون لز چماله شفا تو کی کفاره اجمان دا ساله کافر د د د سر د سر د کوپر نه منو د لسنت نه خارو هار سه ول تاکلو هار سه ول تاکلو او دا یواز ابن تیمیار ایمولانا دا غنو کتابونو رانا کل کړه د یواز ابن تیمیار ایمولانا بیا رانا کل کړه نوصار خلقو نوصار خلقو چه اغی رالل اغی د ده قیامت پراز بانده ده چه کمده ندانه کان ده ببس ده آر سبه نیوه و بس جوله بڑا که و غنگ بڑا که و جنت تا بخلق دوزه علا که چه اللہ نیوه لی تمام مخلوق باو لاری سوک آواز نشکو چوتو لی سوامت تداغه نسوک تپوس نشی کوله الزی یفعل مایشا تداغه بارک انبییاء اولادی با صلحا اولادی چې ترسو الله اجازت د شفاعت نه وکړې جناب محمد رسول الله جب نشی کوله ته زوکه چې تبراشه استاد او دن زمانه بزرگان اول چې داغي بزرګت بزرګی کو مسلمان شګا الله صمد اا چاہتای الزی یفعل مایشا لم یلدا دا جمله په دې صورت کې الله ندي سوق زيګاولې الله سوق زيګاول ندي ارال المشركين او د نبي عليه صلوات و سلام نه تاسو کوي ان سب لنا ربکا امام احمد ابن حنبل په المسند کې دا روایت راړي نبي عليه سلام ته ان سب لنا ربکا مونږ ته د خپل رب نسب بیان کا الک نسب خدای راچای چې والد او لم لم یاله دا سبا 44 سب ما سب نشته راغه دارنګ یهود رال الاحبار دی موليان د اود ورالل نبی عليه صلوات و سلام ته وای دا الله کله نه موجود د کم جنس نه ده او بل دا چې الله رب العزت دا میراث کې دا دنیا ده چانا غست دا او د الله نه بعد چاته پاتې کیږي پاغي باندې رات شلالم یل دوالم یولد کې الله نه چاله میراث ورکه یل مې له ولا مېول نه د چنه میراث کې د دا, دا. دا, دا, دا بلکې کان الله الله د مخ کې او د الله سره هیڅ نو د او دا هر سبه الله تفاتیکی ګیل ل لله میراث السماوات ولر میراث د زمکی اسمان صرف فقط دی کی ولاده الله لم یلد ولا یولد لم یلد نسوږه غول لی ولم یولد او نه چې کوم دین نه دی زګول شولې نه نايبني ولا ري ولا او نه د چا نايب دي لم يلد نه د چا لميراس ورک ورکي د دې آسمان ولم يولد او نه د لامي راس ورکړی شوی له لم يلد او د کې رد پاغه مشرکین چې غي به الملائکۃ بنات الله <سؤال> ملائک ودا نو ذواللہ <سؤال> الله لون دی دارنګ دې کې رد پاغه تمامه عیسایانو باندې عیسایانو کدرې ډالې وي یو یا کو چ هغه وی د عیسی علی السلام د الله جوړ یو دک چې کوم نه بیا الله ګرځې دلې او اتحاد باندې قائلو لکه د نن وخت اکثر جاهل متصوفه چې په حلول قائل دي د عیسیان نداء کې در اغسته شو الله هغه بارک وی لقد كفر الذين قالو ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين الله وکسم په خپل ذات زما کافر دیا کسان چې وی چې الله دک عیسی ابن مریم نه لوه ګافیر دی الله مې نو پاګی باندې لم یلد ولا میولد کې دارنګ بلوان نستوریا چې آ کایلو پ دی باندې چې تسلیث چې الیح درې دی یو چې دنو الله یو عیسا یو د عیسا مور دای الیح پاګی باندې مرچو لم یلد ولا میولد لقد كفر الذين قالو ان الله الثالوث ثلاثه سوچ چې وای خدایان درې دی الله درې دی او نه د دام کافرید مولانا حسین علی نور الله مرقده الله زما استاز مولانا محمد حسین نیلاوی نور الله مرقده وغلی کی ویلا اور ترا غلی او جلسہ په دې باندې خبرې شوه چې آیا بریلین کافر دیو که کافر ندي بریلین کافر دیو که کافر ندي نو علامه ورشا کشمیری راه مولا چاته پوسو کنه سکوتو که اېزه قادیانانو تکافیرم دیکه څه بل چا تکافیرن هون حلا دري راځي د مولانا حسین علی نور نو الله مرقده او دري راځي تقریر هغه په دی باندې وک چې بریلیان کافر دي او وګدي خبره فقای که یو داوا چې څوک خدایان دري غني نو الله کافر ویلی دي لقد کفر الذین چې دري غني نشد چا په هر کوسه کې په زرګونه خدایان نو بسنګ مسلمانې هلا دارانګه پدې کې دی په عمل کوي او باندې چې غي قایل او پېبنیت قالت قاتل يهودو عزير ابن الله وقالت ان نصار المسيه ابن الله يهودو عزير عليه السلام د الله نائب او د الله زوی ده او دارانګه عيسای ایسا السلام د الله نائب او زوی ده الله وېلم یې ولید ولم يولد الله نذوي شته او ندې ده چې ازویره لم يلد ولا ميولد wala mi yakullaw kufuwan ahad aw nishta de da allah da fara misal is yawtan yawtan da allah barabar aw misal nishta no che zat ki nishta no sifato ki nishta laisa ka mislihi shayun la tazribu lillahil amsal de ke rad pa ga mushrikeen waande kya mushrikeen da allah da fara misal no zikr kai ya roi wasila khosh tarega na ha او ګړیادت ساتای وسيله دا ستا چکم کتابونه ما مخکجه کرکړه البصائر الزخائر دی زین الدین علیمویان لیکلو دارنګ مقالات دارنګ نور کتابونه د ازرات وای وسيله او استشفاع یو مانر دی چکه وسيله وای ټولو دا لیکلوه وسيله او استشفاع قبرون شفاعت وای دا په یو مانادی مان دا چې مونږ و چې وسيله دا بالکل دا لفظ د وسيله کلمتو حقن اوریدا به الباتل غسترای نو اغه نه مراد د دای چې قبرونو والا لټلې شوغي تویل شي چې زمونږه پاره شفاعت وکه دغه خلک به تاسو مثالونه وایي ګورګنا چاته چې خېجن نن درپایې نه پکار بغیر د نن درپایې چاته ختې شونوال لانا چې سوال کوي نن درپای یو سیلک پکار دغه پوه شو والله تا ته نو تاب د لوی کفر د چاته تشبې مخلوق او د خالق یو سره ورکه لا تزریبو لله الامثال لم یکل له کفوان احد چې دا را شي یاره ججله چې ځ نوکییل خو په کاری وکیل په کار نوکیل نو دی وال دا الله چې کم دی وک... ج خوستا د حالاتو خبر نه دی الله خوستا د ضرړه د حالاتو خبر ده او د زړه په حالاتو صرف الله اگا ده آ ستا د زلو نه خبر دی د پیران موران او داسې زونه اوکش مشب باندې چاته دا پاتې لې خل درغی چې کش چې کم نه او په کش باندې د زلو خبرې معلومی دی شي معلا نه منظور نومانې رارحمه الله فتوحاته نو معنیه کې اجماع د انبیا او نقل کړل په دیوان ده چې د زړه خبره صرف او صرف یی کيو الله تعالی می دانا چې بوډای د زړه په خبره په بوډای د زړه د خبر نشه خبر نه ده خبر نه دا څه وکی یاره جج لازم نو وسیله په کار د کنه ولدلته چې الله له وسیله په کار ده الله الله خالق ده او جج د مخلوق ده لا تزری بول لله الامثال لم یکل له کفوان احد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق دی صورت کې سورہ الفلق او سورہ الناس کې الله د دې عاقېره حفاظت د دا فار داراله غلو امام بخاريو دانګ نور هغه دا ریواز ذکر کوي امام ابو امام امام الانبیاء سیدلکونین جناب محمد رسول الله باندې جادو شیو سحر شیو او ارا سیر په نبی علی السلام د لبید ابن عاصم لونو غړو او هغه چکه باندې دا کویټه کملان دی بانګړې بالکل اخیری بیره زروان داغه اخیری بانګړې هغه مې چن اخیری داغه لاندې اې خوده او غنده وبوي داغه او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله په وحی خبر ورکاو او بیا دا سورۃ النرا علل یا دا چې د مخکې کوم سورۃ ذکر شو د د حفاظت د دا حفاظت د دیو کا او په دې سورۃ کې سورۃ الفلق کې دا الله یو صفت ذکر کړي او د سلورو شیزونو نه پناवाडी سلورو شرورونو نه یو عام او بل دریغ چې کم دنو خاص او سورای ناس کې دا الله دری صفات ذکر کړي او د یو شر نه پنا غاړي او شیطانان تقسیمې دو قسمونه تا چې غره شیطانان په دوو قسمه باندې دي او د્વાل وڅوسې چې بچ بچا قل کول قل اعوذ برب او آیا پنا وارم فربد سبابان له فلق پمانه د سبام رازي فلق فمانه د مخلوق امرازي نو اوايا پنا غاړم پربد مخلوقات اوه وا اوايا او دارنگه فلق پمانه د ديم رازي جبن في جاننم وادن في جاننم سجنن في جاننم جاننم کی اوکندای داغیتا دا فلقو یمانه د جاننم د کنده اغرب پاغه فناوالم یادا اسم من اسماء جاننم خسائی قول حافظ ابن جریر دارنګه حافظ ابن کثیر اوی او امام بخاری رحم الله دل ته ور کړی دا اختیار د امام بخاری دا په نسباند مختار قل دار چې ثبات مراد ده قل اعوذ برب الفلق او آیه چې پناوالم پرب فلق باندې د سباوان نه من شر ما خلقا د شر دغه نه د شر د هر آغسنا څه نه چې الله پیدا کړی دي ما ام شتمام شرون او دا غوځه دا چې کله دا سورۃ نور رالن نو روایت کراځي نبی علی السلام و سلام و دا سایه تونه راغلی چې دا غې په مثل باندې مخ ندی راغلی مخ ندی راغلی دا آیاتونه رالن دا نو دا هر شر نه پناده دا ساه روایت لکه څنګه چې سنت طریقه دا موس پس درې درې زلا دا خيري درې سورۃونه بیا ماخام خاموس په درې درې زلا آیا بیا وایا چې کله او دا کېږي از خلک یری دا برا سره سوقوږه موږ باندې چا سکوړی دي او بس یله خان الله معموله امتحان راولي بس دای بور او چکور تلر شي د دور اخکول درس په ورېدل یو خزب زر دوکا کی اعلی ګره دا په موږ چا سکوړی وسړه لیک در باندې الامتحان راوستره کور کی کنه نه دورا کاته نه پلو کموند دا وایا ای زوم نشته هي زوم نشته خدا توایا واقع دي سره وایا مین شر ما خلاقا د شر دا حسناچه پیدا کړی دي الله و من شر غاسقن ګورا حلا عقیده کې خرابتیه چرایي نو یو د دیو جنازی چې عقیده کې د نه په انسان کې ظلمت پیدا شې تیاره پیدا شې اغه تیارې دو نه انسان لا لا نه نټوريږي او د هغه عقیده خرابېږي پاره کې دنه په ناواړي په دې کې اشاره شو خبردار دنه په ناواړي له من شر غاسقین دا وقب د شر دا تیارې نه اذا وقبا هر کله چې خوره شي ګوره یو غظری ا تیاره دهغ خورش شي دهغې نام پنا پهنا غواه زه ککشپراله ډاکه پاسې غل را پاسې او هر سرهاپاسې موزیات اغ رابار شي داغ نام پنا غواړه خو یو دن نهتییاره دا ده معنووي تیارت زمت دا کې د دغې هم پهنا وواړه من شرېغا سقین ااض که سنه چې دن نه تییاره د لاله خورش شي او لا لا د غزله پنا او واړدل لانا پدی باندې عقیده کې شرکیه توبعات رانه شي ظلمت د اعتقادیاتو هغه د نن رانه شي دارنګ بلد عقیده چې خرابيږي نو آد نه خرابيږي چې کلا انسان خوایشات هغه مخې ته کې او د خوایشات باندې سور شنواتي د خراب شي هغه کې دیت اشاره من شر النفاسات لکه د جادوګرو په شانته پو کووهله کېږي ووهله ککیږي ووهله کېږي شیطان په کوونه ي و وي او په تا کې خواشاات را و چتیږې را وچتیږې لکهدنن زمانې الله دمونږله امان را کې. تمام نوجانان دخواشااتو په ټټان د سواره او بس شیتان ته دا خولی چې جنی بهڅنګه رالی او دا موبایل د الله ت ننس او تبا برباد کي. و یاره سولت خدای دې دا سولت اړو ختم گله سولت سولت دو خبره به پياو کې او ټول زنانا او ټول نوجوانان هغه بربنده ګرځول بربنده کړه همغې سولت آدا شاوات راز او شپه پې کې جون دي په پینځورو پې غنټل او بس شهوات پورا کېږي نو د دې و جنہ عقیده خراب شي ول چې کله سړی د شاوات خواهش په ټټو باندې سور شي نو بس بیا کې دې اسا پروا لري مبتدرین چې تا عقیده ولنه خوښي شات اغستو هغه یو چې وايي کما مسلو کړه مالا باڑا سوکرا کما مسلو پلانو زمادات شپیتمن غنم دا ملکم زین راځي او خوښي باندي سوار وو مين شر النفاسات فلوقت کې د دې ته اشاره ځان ګرې دغه خوښي نه مفوس کاسنه چې شیطان در کې پوکي وي او خوښي د راشي او د الله توحید او د الله مسله پاتې شي دا رنګه چې خرابېږي نو چې کله دشمن مقابله کې درېم دشمن مقابله کرا پاسي او ستا مقابله کئ نو هغه د مقابله لپاره تبه هر څه تلا څه هره څه تبه لا نو هغه کې بیا راو نارو و نه ګوري پوه شي وګوره په ماي کوډی کړی زبا پيم کوم نو هغه کا پیر شن دیم ځان کا پیر کئ هغه د ژوندیم کا یا کی دا خراب شي د دشمن د مقابلې دوج وجنا ګور ده ټای ځان کلک ک دا, دا درې حالات خصوصی ذکر کوي خبردار غګورې ظلمت دی دن نه پیدا نه شي خبردار ګورې خواشااط دوجین پر نهدي خبردار دشمن مقابله شو شد دا نه چې کوته بهته د پنجاب یو جایل چېته نه سککرراوللی اوته هغې ک عقیده د ک خواخوا سړه پرې ا جیل سه خبرور دی او د پنجاب جواله الله معشالله اولهما پهې نران نران په تیر شوي دي. سوفاات شو الله د قبلونه منور کې سبکیس نران ششته او مفتی غینو سرهی ځای کې میلم نه شته او یارېږ د نه شر د حاصېدنې غې ته ا د دشمن د مقابلې د وج نهګورلم کیاخوا د خواانوللی و من شر قې داون قبل او د شر د تیې نار کله چېخواه شي و من شر د فی العقد او د شر دا پو کوونکو نه په غټو کې یاتی نامراتغا جادوګردي او نفاسد ذکر اړړي چې دا کار د خزو دی په شو نر چې ino ان نه خبره کیږي مال سوکه چې وشي کنه سوکه سره نر میدان ته خبروګا راځي مال سوک دا کار د خزو دی کسړیم کینو زکه تن عام تعبیر په خزو د خزو په سیغه وکړه خزو ذکر اړړي دارنګې دویمه معنی چې کوم زمنګ مشایخ کوي ومن شر نفاسد او پنا غواړم پرب سرا پرب د سوا د شر د هغه پراپګاندا کون کو نا فی لوک دی په مجالسو مجلس تام اوقات زکوی چا غوټی کنا را غوټه شوی نهسته ندا چا سره راجم شي او کله یو ځای کې راجم شي راځي د وفاق المدارس نو باسو داغه د صدر نه پناو غاړو من النفاسات فی الاوقات دا راته مزته اوته ما که تاسو کې داخل غلم زم یم نستا سره کلمې ته زو باسه کله زو داخل ما منشر النفاسات فی الاوقات دا رنگ راجم شي الکه دا سو کارو کوټه مولای سبدی جمعه ته باسو کړي دا دا دان منی دان منی دان منی دان منی, دان منی, دان منی. من شر النفاسات افلو قد الله دې دی موږ د دین او ساتي دارنګ بل معنا ابو مسلم کوي رحم الله هغه نفاسات ما مراد هغه زنانه چې هو سلې کمون کې د سړوي او سلې پست کوون کې د سړوي فلوقدي په مزبوته مزبوته ارادو کې سړيب مضبوط اراده کړې چې نن وبعد پر پیغمبر خلاف ان شاء الله کور چکور تلرشي وادور سو خو خزید خزیدنه وامن شر النفاسات فی لون قاد علکت دمره کم زوره یارا تا کور ستاسو دیو دسه چلله دا دا غو الکلس غمم غم کو پو شنو غمم کو ها یوم یا شمح که شروع الک گورته مزلامرا زی جسے بم تبلیغ کیم زی بولا می قاری می یره جسما خواخه نه دفو خزید جی بس نو وامن شر النفاسات فی لون قاد یا الله دغه پیتنه غرو خزونه ساته محکمه را د لاقواد و وامن شر النفاسات في و من شر حاسد نذا حسد او د شر دا حسد گرنه اذا حسدا ار کلا چې اظهار د حسد کی اذا ظهرا حسد او اذا ازهر حسده کلا چې خپل حسد ظاهر کی دن خدن دن دنسوجي خو چې کلا حسد ظاهر کی نو دا بیا لګ نقصان کوي سو کوله نشي کما شمع او کم نور چې الله روحانه کوي اغره چې د چاپ فوکووان نن امري شاول قران نوور الله مرقدو ایکي आवाज وو په چې الله دنیا ته خدا نو ټوله دنیا کې اگر یو بیړه ترجمه کوله بیادت ارس چخکاری په دې ځای کې نو دا ټول د علماء دیوبن قرباني دي مې به شک به د علماء دیوبن قرباني دي خدا وای چې دلته علماء دیوبن خپل راغلو ک دلته د علماء دیوبن نمائندگی چا کړل نو د علماء دیوبن آج چاکړه دا نو هغه شاول قران نور الله عمر قدو خدا خاصیدین دی غریب دا, دا, دا و نه د حسد کلمۃ حقن اوریدا بیل باطل هلا چا چولمای دیوبند منلنا نن هغه ټیکاداران د دیوبندو ګرځیدل دا یو جامعہ د غزا کی یو لو او دیوبند سانی و ته خلق وای دا غی نا یو فتوا ششه پتاو دار العلوم دیوبند پاکستان ور ته ذوۃ الفتاوی <سؤال> دار العلوم <سؤال> پیوند دوام چي د بریلیانو او د شیغاانو د ارصا پمینسکی پیوند لاګولې ده فتاوی دار العلوم پیوند پاکستان علاوه پیوند چي لاګولې ده داغه شې محدث بده بخاری مخه تر روزا نه وي وي مونږ به د اواباد سنت کو مونږ فولوماي دیوبند خو خرص نه جو لومای دیوبند وه تا بدعت وينو مونږ د وه تا بدعت پس نن هغه ټیکداران د او چا چې ولای د او بند نوم غست او د هغ میشنې دنیا ته نو دا دو بندیان نه دي تا د چا د بندې ولی تو سره کېره چې ستاتهزه د او بندې وام او که دا حسد د سره نوورس نه او دا عپل مبییر د بتیو یو کتابو دروغو مجموعه ده تش دروغ دی پهې بلکل مجموعه ول کې وال اقراله غې کې لیک هم دي چې ولما د ډیر سیزونه ته به پیدا اغه سره خپل کتابونه دیمون سره خپل کتابونه دیمون باغ منو وایي من زره خپل ځمږ په کلی کې یا مولاي سي بن اغه د sermon دا مساله رااله نو ما وته ایمه مولاي سي په جمعات sermon نه کیږي د مدرسې په تعمیر کې دا sermon نه کیږي میلاغو ها اغه نور به علما او خبري د اکو خوغه بلرس تقریر کوي ټولرس به دیوبند دیوبند غریب زوتول نو بلرس تقریر کوي من د علماي دیوبند سوالي پیش کله چغې دا وای نو بلاله دې په تقریر کې وی ګورای وي علما په دوه قسمه دی. یو علماي دیوبندي دی، یو علماي سرحد دي دی. علماي دیوبن وته ناجایز او علماي سرحد وته جائز وي علاوه تر تقسیم جوړوکا پاسې کول مبیر کې لري چې د علماي دیوبن بې دات وای خو هغوی سره خپل کتابونه د مونږ سره هم د مذهب کتابونه شتمونږ نهمنو نن اغهټ کدارانو دارانو دل او ایده د او بندیان نهدي دا حد دی ومن شر ح دی دا حد من شر ح د حسد ځ اول آلی د صابه د امبی او تاببعدار زما او زما مشران بیا چې کم دی نو مونګه د صابه بیا دا هې م مچ دینو د غې نه پسته زمونږ مشر هغه د او لای د او بند مشررب رحمه کل آوزو بی رب ناسو وی آفنا غانم پر رب دخل کو بانده ملک ناس بادشاہ دخل کو بانده الہی ناس حاجت روا دخل کو رب ناس کی رب صفت ذکر تربیت تا انسان محتاجی وړو که نو ملک ناس کی ملک راڑ زوانی نو زوان پلا رواند روانی لکیشتی پوش آئی اللہ دی منگ در پلیت تحضیب آو الکان خذ کډو خذ جنکې راته الکان کډو دین منګاو ساته مالک الناس خذ تعالی وی پنسې کتاکا نو اج پلا رارواني ځنه لوې امیر صاحب جوړ کړي لوې لوې او بیا په پنسه کې خرابوم کړي جس علم کې تاثیر څه زم الله دې منګ دې نو ساته مالک الناس الای او حاجت روانه خلکو بیا چې بډائش نو صلاة در باندې رحم کړو ځ بیا چې بډا والی تو بی سفت چه بیام اللہ جاتا نصیب کی. پناہ غارم دا شر دا وسوسی اچھا ان کی شیطان نا الخناس چپٹی دونکوی کوي کی گی نرازی چھ زکر لگ غافل شی بیائی خرتم پسی نئے خوده بی. اللہ زی آر شیطان یو وسوسو چی وسوسی اچھای فی صدورت ناس پسی نو دا خلقو که من الجننت و ناس دا پی ریان نویو کلی انسانان نوی ہیں. اللہ دی منگا محفوظ کی لگ مستاز واغستا اسمه تفصیلی بیان ان شاء الله الرحمن زمونږ ګران مشر مولانا عبد الوکیل صاحب ای کوي الله دې تاسو لا د ناس ته توفیق دغه صدر کې خره ده